для видачі газованої води з льодом. Круто, мляво вимовила Юлька. А ти що зараз робиш? Їм рибне асорті? Круто, луною відгукнувся Алік. А ти там хоч, сподіваюсь, не голодуєш? Алік охоче розповів, чим і як він харчується, що готуєть на знімальному майданчику, і як Гануся, хто це така Юлька і гадки не мала, підкладає йому добавку. Маленький, великий, наївний албанець, посміхнулася Юлька, далекий-далекий глухонюмий капітан пароплава. Вона побажала йому успіхів і попрощалася. Занькнули браслети, за лівим плечем, замайорів розмитий золотий образ Софії. Юлька навіть відчула, як її безцілесний шепіт гаряче дмухнув у вухо і заворушив волосся над скронею. «Чоловіки завжди, залюбки, розмовляють про їжу» а ще про коней, політику, зброю, жінок і випивку. Ти мусиш знатися на тому не гірше за них. І ти цього вже навчилася. Але ти не знаєш найголовнішого. І без цього досвіду ти – не я. І правду тобі не зіграти. Джулію пронизала гострим струмом. Так, звісно. Її речі, які вона ще не спізнала. Вона поглянула на слухавку мобільного, з якої щойно лунав голос Аліка. Її пронизала жахлива-жахлива думка. Так, звісно, вона не знає інших. Як таке могло статися у її аж 35 дорослих років? Це нормально? В наш час? В мильних алікових серіалах герої і героїні тільки те й робили, що відбували одне в одного чоловіків і коханок, наліво і направо, аж пір'я летіло. Лили сльози, заламували руки, зображаючи ті дурні пристрасті, які вона ненавиділа і яких уникала. Але що знала вона про них? Наприклад, про зраду. Ельміра казала, що це боляче. Але той біль існував для Юльки гіпотетично і був як гол в свої ворота. А як це, коли забиваєш його сама? Чи болить так само? Чи це дійсно схоже на склянку води? Мовляв, часом великі режисери сплять з великими актрисами. А великі куртизанки з королями. Невдовзі ти сама зможеш вирішувати, кого підбирати, а кого залишати. Джулія допила пиво, поклала до рота рожевий листочок імбиру і рішуче піднялася з місця. Кинула на стіл гроші, кивнула офіціанту і легкою ходою вийшла на вулицю. Коли дісталася до готелю, було вже пів на одинадцятого. Довкола басейну, за столиками освітленими свічками, сиділи люди. Їх було небагато. Джулія Крадькома кинула погляд на обличчя, жодного знайомого. Всі члени знімальної групи або спали, або розважалися по номерах. Але швидше за все спали, адже завтра виїзд було призначено на ранку. Вона пройшлася по червоному килиму коридора, оминаючи свій номер. Зупинилася перед дверима Яну Шалозинського. «Ну так?» Часом великі актриса і підняла руку, аби постукати. Тінь Софії знову з'явилася за її лівим плечем. Джулія дослухалась. Що скаже? Ельміра. Її впізнавали скрізь. Вона навіть не уявляла, що займаючись родиною і господарством, і час від часу виходячи в світ чи впускаючи його до своїх розкішних прийомів за стіль, має таку популярність. Популярність, котра існує абсолютно окремо від неї, від її істинного образу, від того, що вона представляє собою насправді, поза окантовкою в стилі національного орнаменту на патріотичному плакаті. З'ясувалося, що це дуже тяжко – мати таку відповідальність. Її впізнавали в метро, в магазинах, посміхалися, показували пальцем, мовляв, це та жінка з плакату, підходили і заводили розмову про політику. І вона все активніше вкручувалася в реальність, пізнаючи себе, дивуючись собі, відчуваючи, як всередині наростає дивна і призабута повага до власного «я». Таку ж цікавість до себе відчула і в кабінеті головного лікаря своєї колишньої стоматологічної клініки, куди пішла на важливу розмову. Бачила, як він намагається пригасити в очах захоплення, ніби вона дійсно зійшла до нього з того плаката. «Хочете взяти автограф?» – посміхнулася Ельміра. «Не глузуйте, Елічко, ми тут всі дійсно пишаємося вами. І пацієнтам розказуємо, яка гарна у нас лікарка працювала. Ви нам просто рекламу зробили. Я готовий взяти вас назад. От просто зараз. Від пацієнтів відбою не буде». «Це добре», – кивнула Ельміра. «Я за тим і прийшла». «Невже?» – зрадів Іван Сергійович. «Я цього чекав, ви ж непоганий фахівець». «Але є нюанс», – увірвала його Ельміра. «Який?» Хочу організувати стоматологічний кабінет на виїзді. Головний лікар поглянув здивовано. Навіщо? У нас тепер чи не в кожному селі є бормашини? Я не про село, сказала Ельміра.